càpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui repassem el disc Look Up de Ringo Starr. Rosetta Where you've been so long Rosetta Ever since you've been gone Look Up és el 21è àlbum d'estudi del cantant i compositor anglès Ringo Starr, realitzat el 10 de gener de 2025 a través de Universal Music Enterprises. Marca el seu primer àlbum d'estudi en 5 anys, després del What's My Name que va publicar el 2019. Realment es tracta d'un àlbum de música country i té diversos convidats com Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius i Larkin Poe. I també, doncs, a la composició i producció contribucions d'en T. Von Varnett. Well, song... El disc és una producció moderna amb una bateria molt sòlida i ple de tocs eh, que són meravellosament sensibles. Un àlbum que se sent contemporani i amb molta energia, amb lletres reflexives que demostren la seva càlida i preciosa veu de Ringo Starr, òbviament. Everything, Everything, Everything dreams Radiates beams Everything streams into love Un disc que el bateja com quelcom diferent a tot el que ha fet abans en Ringo Starr, tot i que la seva aproximació a la música americana ja ve de molts anys enrere. Els anys 70 va publicar un disc de música americana. També és un disc tècnicament molt sòlid, però hi han moments en els quals podria haver donat una mica més amb aquest món al intentar acostar-se a la música country, donant-li el seu toc, el toc de Ringo, so de Ringo Starr, essent ell mateix L’estrella més desencantada del món del rock, de l’univers de la música rock és el que volem, sens dubte, d’aquesta persona, tan veterannejar en el món de la indústria, un dels quatre clàssics dels quatre genets dels Beatles. Started to fall És tipus de música molt acostada, com hem dit, a la música country. És l'estil predominant al llarg del disc. A prova d'això són temes com Breathless, que és la cançó que també escoltarem en el següent instant, cobra l'àlbum amb un perfecte joc de guitarres acústiques i un ritme molt interessant. Peces com Never Let Me Go o La Balada, I Leave For Your Love. Per altra banda, també tenim uns eh, temes que ens acosten més amb un pop alacant, sense perdre aquest esperit de la música americana, com per exemple el primer senzill que es va portar, que era el tema Look Up o la balada Time on my hands. Una prova més en doncs, del bon fer del cantant de Liverpool, on va néixer el 7 de juliol del 1940, Ringo Starr, Sir Richard Stargley MBE. Totes les cançons d'aquest disc que han estat i, i, produïdes, que han estat també escrites, excepte algunes d'elles eh, que ja es menciona per Tiffo on Vornet, com per exemple el Senzilla, que ens aporta el, el disc, la cançó que va donar a conèixer amb, com a avançament a aquest àlbum. La cançó anomenada Look Up, que escoltem ara mateix a càrrec de Ringo Starr, tot presentant aquest disc del mateix nom, el 21è àlbum d'estudi de Ringo Starr. you I never want to live without you and every time dan